Kettő. A csüriki rendőrség csak egy napig tartott őrizetben, mondta Schwarz. De az a nap nagyon nehéz volt számomra. Féltem, hogy ellenőrizni találják az útlevelemet. Már egy Bécsel folytatott telefonbeszélgetés is elég lett volna, mint ahogy az is, hogy egy szakértő megvizsgálja a megváltoztatott dátumot. Délután megnyugodtam. Azt, ami történt, valamiféle isteni ítéletnek tekintettem, mintha elvették volna tőlem a döntési jogát. Börtönbe dugtak, hogy ne kísérelhessek meg Németországba menni. Este azonban szabadon bocsátottak, és nyomatékosan rám parancsoltak, hogy a lehető leggyorsabban folytassam utamat, és hagyjam el Svájcot. Elhatároztam, hogy Ausztrián keresztül megyek. Ott ismertem valamennyire a határt, és biztos volt, hogy azt nem őrzik olyan szigorúan, mint a németet. Egyáltalán miért kellett szigorúan őrizni akármelyiket, ugyan ki akart akkor már Németországba menni? De kijönni valószínűleg sokan szerettek volna. Oberit beutaztam, hogy onnan próbáljak meg átkelni valahol a határon. A legszívesebben megvártam volna egy esős napot, de az idő két napig tiszta maradt. A harmadik éjszaka elindulta, nehogy hosszas maradásommal feltűnést keltsek. Csupa csillag éjszaka volt. Olyan csöndes, hogy még a növekedés halkneszeit is hallani véltem. Amint tudja, veszély esetén a látásunk megváltozik. Nem a szemünkkel látunk élesen, hanem inkább az egész testünkkel. Mintha az ember a bőrével látna, különösen éjszaka. Ilyenkor szinte az az érzésünk, mintha a neszeket is látni tudnánk, a hallóérzék szerepét is annyira a bőr veszi át. Kinyitjuk a szájunkat és figyelünk, és mintha a szájunk is látna és hallana. Soha se fogom elfelejteni azt az éjszakát. Teljességgel tudatában voltam önmagamnak, valamennyi érzékem feszülten éber volt, mindenre fel voltam készülve, de egyáltalán nem féltem. Úgy éreztem, mintha egy magas hídon mennék keresztül életem egyik partjáról a másikra, és tudtam, hogy ez a híd úgy oszlik fel majd mögöttem, mint az fényű köd, és hogy soha nem térhetek vissza rajta. Az értelemből az érzelembe mentem, a biztonságból a kalandba, a racionálisból az álomba. Tökéletesen magányos voltam, de a magányosság ezúttal cseppet sem volt kínzó, szinte valami misztikus volt benne. A rajnához értem. A folyó ott még nincs messze a forrásától, és nem nagyon széles. Levetkőztem, és batyut kötöttem a ruháimból, hogy a fejem fölé tarthassam őket. Különös érzés volt mesztelenül a vízbe merülni. A víz fekete volt, nagyon hideg, és nagyon idegen. Mintha a lété folyóba merültem volna, hogy feledést igyam. Azt is jelképnek éreztem, hogy mesztelenül kell átkelnem rajta, mintha mindent magam mögött hagynék. Megtörülköztem és tovább botorkáltam. Amikor elhaladtam egy falu mellett, hallottam, hogy ugatni kezd egy kutya. Nem tudtam pontosan merre halad a határ, s ezért egy erdő mellett húzódó országút szélén maradtam. Sokáig nem találkoztam egy lélekkel sem. Addig mentem, amíg reggel nem lett. Hirtelen erősen leesett a harmat, s egy tisztás szélén őz állt. Tovább mentem, amíg meg nem hallottam, hogy közelebbnek az első parasztok a szekereikkel. Akkor rejtek helyet kerestem magamnak, nem messze az országúttól. Nem akartam gyanút kelteni azzal, hogy ilyen korán fent vagyok, és a határ irányából jövök, Később észrevettem, hogy két vámos kerék pározik végig az országúton. Ráismertem az egyenruhájukra. Ausztriában voltam. Ausztria akkor már egy éve Németországhoz tartozott. Az ruhás ruhásnő kísérőjével együtt elhagyta a teraszt. Nagyon barna volt a válla és magasabb volt, mint a társaságában lévő férfi. Még néhány turista ballagott lassan lefelé a lépcsőkön. Úgy lépkedtek valamennyien, mint akiket soha se üldöztek. Egyszer sem fordultak hátra. Volt nálam kenyér, mondta Schwarz. Vizet meg a patakból ittam. Délben vándoroltam tovább. A célom Feltkirch volt. Tudtam, hogy nyáron sok szabadságát töltő turista fordul meg ott, ezért arra számítottam, hogy nem fogok feltűnést kelteni. Feltkirchben a vonatok is megálltak. Odaértem. A legelső vonattal útnak indultam a határtól, hogy kikerüljek a legveszélyesebb zónából. A fülkében, amelybe beléptem, két egyenruhás Eszá ember ült. Azt hiszem, ebben a pillanatban az segített, hogy hozzá voltam edzve Európa rendőrségéhez, különben bizonyára visszaugrottam volna. Így azonban bevonultam a fülkébe, és beültem az egyik sarokba egy lódenruhás férfi mellé, akinél puska volt. Öt év után ez volt az első találkozásom mindazzal, ami számomra az iszonyat megtestesülését jelentette. Az elmúlt hetekben gyakran elképzeltem, hogy milyen lesz a találkozás. A valóság azonban más volt. Nem az agyam reagált, hanem a testem. A gyomrom kővé vált, a szájam reszelőssé. A vadász meg a két Esza ember bizonyos özvegy fundernéről beszélgetett. Nagyon kikapós asszony lehetett, mert a három férfi jó néhány kalandját felemlegette. Aztán enni kezdtek. Sonkás kenyér volt náluk. – Hát maga hová utazik, szomszéd úr? – kérdezte tőlem a vadász. – Vissza a Brégencbe – mondtam. Hogy – Hogyhogy, nem ide valósi? – Nem, szabadságon vagyok. – És honnan jött ide? – haboztam egy pillanatig – ha azt mondom, hogy Bécsből, ahogy az útlevelemben állt, a három férfinak esetleg feltűnik, hogy nem a lágy-bécsi dialektust beszélem. Hannoverből, mondtam. Már több mint harminc éve ott lakom. Hannoverből. Le hisz az nagyon messze van. Messze hát. Nem azért van szabadságon az ember, hogy otthon maradjon. A vadász nevetett. Ha. Az már igaz szép időt fogott ki. Éreztem, hogy ingem a testemhez tapad. Igen mondtam szépet de akkora a hőség, mintha már nyár derekán járnánk. A három férfi ismét özvegy fundernét kezdte szapulni. Néhány állomással később leszálltak, és én egyedül maradtam a fülkében. A vonat most Európa egyik legszebb táján robogott keresztül, én azonban nagyon keveset láttam belőle. Hirtelen szinte elviselhetetlenül megrohant a megbánás, a félelem és a kétségbeesés. Már egyszerűen nem értettem, miért léptem át a határt. Moccanás nélkül ültem a sarokban és bámultam ki az ablakon. Fogoly voltam, és magam zártam be magam mögött az ajtót. Tucatszor is ki akartam szállni azzal, hogy megpróbálok az éjszaka leple alatt visszatérni Svájcba. Nem szálltam ki. kezemmel úgy szorongattam a zsebemben a halott svarc útlevelét, mintha abból erő áramolhatna belém. Bebeszéltem magamnak, hogy most már mindegy, tovább tartózkodom-e a határ közelében vagy sem, és hogy minél bejebb utazom az országba, annál nagyobb biztonságban vagyok. Azt is elhatároztam, hogy az egész éjszakát átutazom. A vonaton kevesebbet érdeklődnek papírok után, mint egy szállodában. Jellemző, hogy ha az ember átengedi magát a pániknak, azt hiszi, hogy mindenfelől fény irányulnak rá, és a világnak egyéb dolga sincs, mint hogy őt keresse. Úgy érzi, hogy testének minden sejtje önállósítani akarja magát, a lábai rángatóznak, teret akarnak biztosítani maguknak, a karjai csak védekezni és ütni szeretnének, az ajka meg a szája csak remegve tudja visszatartani a megformálatlan kiáltást. Behúntam a szemem. A kísértés, hogy engedjek a pániknak nagyobb volt, mivel egyedül ültem a fülkében hiszen tudtam, hogy minden egyes centiméter, amelyet most magam után hagyok, egy méter lesz, ha egyszer valóban veszélybe kerülök. Megpróbáltam megmagyarázni magamnak, hogy senki sem keres, hogy a rendszer számára olyan érdektelen vagyok, akár egy lapát homok a sivatagban, és hogy senki sem vehet észre rajtam semmit. Amint, hogy természetesen úgy is volt. Nem sokban különböztem a körülöttem lévő emberektől. A szőke ária nem valóság, csak német legenda. Nézze csak meg Hitlert, Göbbelszt, Heszt meg a kormány többi tagját. Tulajdonképpen minnyájuknak folyvást önmagukkal kellene bizonyítaniuk, hogy a szűke ária csak illúzió. Münchenben kényszerítettem rá magam először, hogy elhagyjam az oltalmat nyújtó pályaudvart és sétáljak egy órát. Mivel nem ismertem a várost, biztos voltam benne, hogy engem sem ismer senki. A fránciszkálner brajban ebédeltem. A söröző tele volt. Egyedül ültem egy asztalnál, és füleltem. Néhány perc múlva mellém telepedett egy izzadó, kövér férfi. Sört rendelt, meg szeletet, és újságot olvasott. Ez idáig még nem jutottam hozzá, hogy német újságot olvassak, vettem hát magamnak kettőt. Évek óta nem olvastam németül, és még ahhoz is hozzá kellett szoknom, hogy körülöttem mindenki németül beszél. Az újságok cikkei iszonyúak voltak. Hazugok, vérszomjasak és arrogánsak. Németországon kívül az egész világot degeneráltnak, alattomosnak, ostobának és semmi másra nem valónak tüntették fel, mint hogy Németország elfoglalja. Egyik újság sem helyi lap volt, Valamikor jó nevű orgánum volt mind a kettő, most nem csak a tartalmuk volt elképesztő, a stílusuk is. Szemügyre vettem a mellettem ülő újságolvasót. Evett, ivott és élvezettel olvasott. Körülpillantottam. Többen is olvastak, de egyikükön se láttam semmi jelét az iszonyatnak. Úgy hozzászoktak mindennapi szellemi táplálékukhoz, mint a sörhöz. Tovább olvastam, amíg a kis hírek közt egy osznabrückki hírre nem bukkantam. A Lotterstrasszén leégett egy ház. Maga előtt láttam az utcát. A falakon át a hégertorhoz jutott az ember, és onnan a lotterstrasséra, amely kifelé vezetett a városból. Összehajtogattam az újságot. Hirtelen magányosabbnak éreztem magam, mint Németországon kívül bármikor. Lassan hozzászoktam, hogy a döbbenet és a fatalista közöny egymást váltogatja. Hozzászoktam ahhoz is, hogy nagyobb biztonságban érezzem magam, mint addig. Pedig tudtam, hogy minél közelebb kerülök Osnabrückhöz, a veszély egyre nagyobb lesz. Ott akadnak, akik régebbről ismernek. Vásároltam magamnak egy olcsó bőröndöt, némi fehér neműt, meg egy pár holmit, ami egy rövid utazáshoz szükséges, hogy a szállodákban ne kelcsek feltűnést. Aztán tovább utaztam. Még mindig nem tudtam, hogyan közeledjem a feleségemhez. Óránként változtattam a terveimet. Kénytelen voltam a véletlenre bízni a dolgot, hiszen még azt se tudtam, nem engedette a családjának, amely híve volt a rendszernek, és nem mente férjhez más valakihez. Az újságok elolvasása után nem lehettem többé biztos benne, hogy sok idő kell hozzá, hogy el is -e valaki, amit olvas, különösen akkor, ha összehasonlításra nincs lehetősége. A külföldi lapokat Németországban szigorúan cenzúrázták. Münsterben egy közepes szállodában szálltam meg. Nem maradhattam fent minden éjszaka, hogy napközben aludjam valahol kénytelen voltam megkockáztatni, hogy egy németországi szállodából bejelentsenek a rendőrségen. Ismeri ön Münster-t? Felületesen feleltem. Nem az a sok templomú régi város, ahol megkötötték a vesztfáliai békét. Svarc Münster és Osznabrück, 1648. 30 évi háború után... Ki tudja ez a mostani, meddig fog tartani? Ha így megy tovább, nem sokáig. A németeknek csak négy hétre volt szükségük Franciaország meghódításához. Asztalunkhoz lépett a pincér, és közölte, hogy zárnak. Mi vagyunk az utolsó vendégek. Nem tud egy másik helyet, amelyik még nyitva van? Kérdezte Zwarc. A pincér azt felelte, hogy Liszabonban nincs nagy éjszakai élet. De mikor Schwarz borravalót adott neki, mégiscsak eszébe jutott egy, mint mondta titkos, orosz éjszakai klub. Nagyon elegáns hely, tette hozzá. Beengednek oda minket? kérdeztem. Természetesen, uram, csak azt akartam jelezni, hogy nagyon elegáns nők vannak ott, mindenféle nációbeliek, németek is. Meddig tart nyitva az a klub? Ameddig vendégei vannak, és mostanában mindig vannak vendégei, mostanában sok a német, uram. Miféle német? Német. Pénzes? Persze, hogy pénzes, <gül> a pincér nevetett. Nem olcsó hely, de nagyon szórakoztató. Mi lenne, ha azt mondanák, hogy Manuel küldte önöket innen, akkor nem kellene semmi egyéb adatot megadniuk. Hát meg kellene adnunk valamiféle adatot? Semmit. A portás fantázia néven is beírhatja önöket, mint tagokat. Csak formaság az egész. Rendben van. Svarc kifizette a számlát. Lassan mentünk lefelé a lépcsős utcán. A haloványházak egymásnak támaszkodva aludtak. Az ablakokból olyan emberek nyöszörgése, horkolása és lélegzése hallatszott, akiknek nem voltak útlevél gondjaik. Lépteink hangosabbnak tűntek, mint nappal. – Ezt a kivilágítást, – mondta Schwarz, önt is ennyire ámulatba ejti? – Igen. – Még az elsötétített Európához vagyunk szokva – itt az az érzése az embernek, hogy valaki elfelejtette kikapcsolni a világítást, és a következő pillanatban bekövetkezik egy légitámadás. Schwarz megállt. A fényt ajándékba kaptuk, mert van bennünk valami Istenből, szólalt meg váratlanul patetikusan, és most elrejtjük, mert megöljük magunkban azt a keveset, ami isteni. Amennyire mondából tudom, a tüzet nem ajándékba kaptuk, hanem Prométeusz lopta, válaszoltam. Az istenek meg is büntették érte, krónikus májzsugorral. Szerintem ez jobban is illik a jellemünkhöz. Svarc rám nézett. Én már felhagytam a gúnyolódással, már a nagy szavaktól se félek. Ameddig az ember gúnyolódik és fél, megpróbálja kisebbnek tüntetni fel a dolgokat, mint amekkorák. Lehetséges, mondtam. De hát muszáj az embernek folyton csak a lehetetlenre merednie és azt mondania, ez lehetetlen. Nem okosabb kisebbíteni a dolgot és ezzel bebocsátani egy reménysugarat. Igaza van, bocsássam meg. Elfelejtettem, hogy ön menekülőben van. Kér rá ilyenkor arányokra gondolni. Ön nincs menekülőben? Svarca fejét rázta. Már nem vagyok, másodszor is visszamegyek. Hová? kérdeztem csodálkozva. Képtelen voltam elhinni, hogy még egyszer vissza akar menni Németországba. Vissza, felelte. Meg fogom önnek magyarázni.